Ducul nostru l pune, Cartea lui Isus, El ni-a adus să se în noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, și versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, iar a ceasul al nouălea. Minunată este lucrarea Domnului Isus. Ce frumos strălucește ea în inimile credincioșilor săi. De când au fost chemați în slujba apostoliei, Petru și Ioan au fost alături în multe împrejurări. Îi găsim împreună la pescuit, Luca 5 și 10, împreună când Mântuitorul a înviat pe fica lui Iair, Marcu 5, 37, Împreună pe muntele schimbării la față, Matei 17 cu 1, împreună la pregătirea paștelor, Luca 22 cu 8, împreună la suferințele Domnului, Ioan 18, 15 și 16, împreună la mormântul Domnului, Ioan 20, 2 și 3, împreună pe Marea Galilei după învierea Domnului, Ioan 21, iar acum îi găsim în lucrarea Domnului în templu. Au fost întemnițați împreună și duși în fața Sinedriului. După câte vedem din cele arătate mai sus, între Petru și Ioan s-au așezat legături de părtășie și ca frați în, în Hristos și ca împreună lucrători pe ogorul Evangheliei. De fapt, aceasta ar trebui să fie starea tuturor celor chemați de Mântuitorul ca să-L urmeze. Duhul lui Hristos și lucrarea lui coboară harul părtășiei în suflete credincioase, o părtășie care, pe altă cale, nu se poate realiza. Drumul lui Petru și Ioan la templu nu seamănă cu drumul iudeilor, care în acel ceas se suiau la rugăciune. Petru și Ioan nu aveau să se întâlnească cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos în locul acela, pentru că ei aveau pe Dumnezeu, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt în inima lor, iar rugăciunea o făceau împreună cu Biserica lui Hristos prin case sau în odaia de sus. Mai corect, se poate spune că Petru și Ioan erau însoțiți de Domnul Isus la templu, unde ei aveau ogorul de lucru pentru a semăna sămânța adevărului despre Domnul Isus cel răstignit, înviat și înalțat la cer, care este mântuitorul tuturor celor ce cred în el. Prin cuvintele se suiau la templu, se arată că templul din Ierusalim se afla pe o colină și ca să ajungă la el trebuia o suire fizică. În vechime, colina templului se numea muntele Moria. Evreii numeau munte orice colină. În versetul de mai sus se poate înțelege și suire spirituală. La ceasul rugăciunii era ceasul al nouălea, adică ora trei după amiaza, când, după rânduia la legii, se aducea jertfa de seară. În fiecare zi se jertfeau pentru popor doi miei, unul dimineața și unul seara. Deci este limpede adevărul că cei doi apostoli nu se suiau la templu să ia parte la jertfele și rugăciunile vechiului legământ. Apostolii se suiau la templu cu prilejul adunării poporului pentru rugăciune, nu pentru alt motiv. Duhul Sfânt nu-i călăuzea spre acest lucru, iar ei nu făceau nicio mișcare fără călăuzirea Duhului Sfânt. Când mergi să te rogi, totdeauna te sui. E frumos, dulce și adevărat ca frații să se suie împreună la casa Domnului în orânduirile Lui. În nou legământ, casa Domnului este zidită din pietre vii, toți oamenii născuți din nou prin credința în Isus Hristos. Întălmăcire numele Petru înseamnă stâncă sau statornicie, iar Ioan înseamnă un dar al Harului Lui Dumnezeu. Harul și statornicia se suie împreună la casa Domnului. Umblă totdeauna împreună și fac bine tuturor păcătoșilor. La ceasul rugăciunii Ora precisă Toate faptele noastre, fie bune, fie rele, sunt înregistrate în Cartea Dreptății cu mare precizie. Se ține seamă și de ora și de împrejurarea în care au fost făcute. Da, are importanță mare ora când facem anumite fapte. Când te rogi la miezul nopții și te ridici din pat pentru lucrul acesta și când te rogi ziua la amiază, este totuși o deosebire. Rugăciunea de noapte cere o jertfă în plus și Dumnezeu ia aminte la jertfa aceasta. Facă Domnul să fie cât mai mult astfel de jertfe. Tu fiu pierdut pe rele căi, ce și vin la ta, tăl ce ți-a dat, el al vieții dar cura Și vin la ta, ce ți dat, el dar cura Capitolul 3, versetul 2 Acolo era un oloc din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Cum se obișnuiește și astăzi să se strângă cerșetori ca să ceară milostenie la poarta clădirilor unde vin oamenii să se roage lui Dumnezeu, căci omul care se roagă e mai plecat spre dărnicie, tot așa era și în vechime. La poarta templelor veneau neputincioși de tot felul care întindeau mâna după milostenie la închinătorii. Versetul de mai sus vorbește despre un olog din naștere, în vârstă de 40 de ani, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului din Ierusalim, numită frumoasă. Cercetătorii spun că aceasta era o poartă mare în zidul de răsărit, prin care se trecea din curtea neamurilor în curtea femeilor, poartă mai frumoasă decât celelalte porți, fiind de aramă suflată cu aur și argint, după mărturia istoricilor. Unii spun că actuala poartă de aur în vechiul zid al Ierusalimului, poartă închisă prin care nu trece nimeni, ar fi poarta frumoasă din vremea apostolilor. Cum de a primit numele de poarta de aur? În cea mai veche versiune a Noului Testament, cuvântul pentru frumoasă este Oraia. Când Ieronim a tradus Noul Testament în latină, în secolul IV, el a schimbat termenul grec Oraia cu cuvântul latin Aurea, aur, care sună aproape la fel. Din această cauză, în versiunea latină a Noului Testament, numită Vulgata, în loc de poarta frumoasă scrie poarta de aur. Este cea mai veche poartă dintre porțile actuale în zidul care înconjoară Ierusalimul. Acolo era un olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară milă de la cei ce intrau în templu. Gânduri duhovnicești. Multe porți sunt astăzi în lume care poartă numele de frumoase: poarta religiilor, poarta artelor, poarta științei, poarta tehnicii, poarta filozofiei, poarta bogăției, etc. Înaintea acestor porți, însăzac mulțime de ologi, așteptând să capete ceva pentru păstrarea vieții. Acolo era un olog care era dus și pus în toate zilele ca să ceară de milă. Să trăiești numai din mila altora, ce viață este aceea? Nu așa a fost creat omul de la început de Dumnezeu, ci păcatul, urmarea păcatului, l-a făcut neputincios. Oricât de frumoase ar fi porțile, ele nu pot vindeca pe bolnavi. Numai Domnul Isus, ușa adevărului, ușa luminii, El singur poate vindeca pe oamenii bolnavi de orice boală. Chemarea urmașilor lui Hristos în mijlocul acestei lumi care zace este una singură. Să aducă bolnavii, orbii și ologii sufletești la Domnul Isus, ușa mântuirii. Poate și tu stai la vreo poartă, o loc duhovnicește. Aduți aminte de Hristos, ușa vieții, privește spre El cu credință și vei fi vindecat. În locuri religioase pot să stea mulți fără gând de mântuire, ci numai din pricina unui interes oarecare. Dar tu cum stai? La cei folosesc picioarele dacă nu poți să alergi cu ele? La ce folosește mintea dacă ea nu te duce pe căile adevărului și ale vieții? Omul poate fi olog și cu mintea, nu numai cu picioarele. După cum știi să alergi pe calea binelui, se vede dacă ești olog sau nu. Ca și orbul din naștere, și omul acesta s-a născut așa pentru ca la vremea potrivită să se arate slava lui Dumnezeu prin el. Multe din slăbiciunile și înfrângerile noastre, la o anumită vreme, devin un mijloc prin care se arată mai limpede slava lui Dumnezeu. Coboara sa risipit, Și în stare grea tu zaci zdrobit Dar el te așteaptă iubitor. Cuharul său, mântuitor. Dar el te așteaptă, iubitor, cuharul său, mântuitor. Capitolul 3, versetul 3. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. De multe ori nu știm cine trece pe lângă noi. Sfinții lui Dumnezeu nu se deosebesc de ceilalți oameni când îi vezi întreagăt. Intră însă în vorbă cu ei, uită-te la felul lor și vei vedea deosebirea. Să fim pregătiți totdeauna pentru lucrări neprevăzute. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Omul acela, deși era olog, avea vederea bună. A văzut pe Petru și pe Ioan. Să ne folosim de toate mădularele și de toate simțurile și vom ajunge la mântuirea și desăvârșirea de care avem nevoie. Când un mădular este bolnav, să întrebuințăm mai mult celelalte mădulare și vom ajunge la scop. Când vezi statornicia, Petru și Harul, Ioan, îndrăznește și cere milă, cererea nu-ți va fi zadarnică. Să fii gata nu numai să ceri, ci să și dai, acesta e rostul vieții. Te cheamă Dumnezeu Acum O vino pe-al drum Pe care El ți Deschis Prin jertfa Fiului trimis Pe care El Vina va deschide prin jertva fiului trimis. Capitolul 3, versetul 4. Petru și Ioan s-au uitat ținte la el și a zis: Uită-te la noi! Oprește-te când cineva îți cere ceva. Dacă nu ai ce ți cere, dai totuși ceea ce ai. Nu ai oare o vorbă bună dacă ești creștin? Creștinul adevărat este plin totdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu, așa cum scrie în Colosentra ei cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Acest sfânt cuvânt însă nu locuiește în noi, decât atunci când e strâns în fiecare zi în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, scrie în Psalmul 119, versetul 11. Petru ca și Ioan s-au uitat ținte la el și a zis, uită-te la noi. Mare putere au ochii omului când sunt îndreptați numai într-o singură țintă. Prin ochi se transmit gânduri și puteri nebănuite. Ochii sunt poarta prin care intră și ies puteri, fie din partea lui Dumnezeu, fie din partea celui rău. Să fim foarte atenți la ochi. Urmașule a Lui Hristos, folosește-te de ochi în lucrarea Lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor, uită-te țintă și vei izbuti. Să cer și altora să se uite la tine când ești duhovnicește un Petru și Ioan, adică statornicie și har. Nu mâna, ci vin, să -i prin harul cel divin al vieții veșnice adus de Tatăl prim Hristos Isus al vieții veșnice adus de Tatăl prim Hristos Isus Capitolul 3, versetul 5 Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Dumnezeu cere să fim treși când el vrea să ne dea ceva, de aceea ne spune să vegem în rugăciune. Să ne uităm deci cu luare aminte, cu ochii credinței la el și vom primi harul de care avem nevoie. Încă un lucru, să învățăm să așteptăm în rugăciune cei care așteaptă răspunsul Domnului primesc harul lui. Și el se uita la ei cu luare aminte. Numai când te uiți cu aminte la adevăr, îl înțelegi. Numai când te uiți cu aminte la un om, îl cunoști mai bine și știi nevoile. Orice lucru de suprafață făcut în grabă strică drumul adevărului. Și aștepta să capete ceva de la ei. De la cine aștepți tu să capeți ceva, dragul meu? De la om sau de la Dumnezeu? Și ce aștepți să capeți? Ce te interesează mai mult, viața de acum sau cea viitoare? Lucrul acesta se vede limpede din umblarea ta și îl vezi și tu și alții. Coboara sa ai și în stare grea tu zaci zdrobit, dar el te așteaptă iubitor. Cuharul Său mântuitor. Dar El te așteaptă, iubitor, cu harul Său mântuitor. Capitolul 3, versetul 6 Atunci Petru i-a zis, Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Așa se întâmplă și cu noi. Cerem de la Dumnezeu un lucru pe care l-am crezut de absolută trebuință și primim cu totul alt lucru, dar ne închipuit mai mare decât ceea ce am cerut. Acesta e Dumnezeul nostru. El ne dă mai mult, cu mult mai mult, decât cerem sau gândim noi. De aceea să ne încredem în el, să-i mulțumim pentru rugăciunile neascultate și pentru cele ascultate și să-l lăudăm pentru toate. Ologul era la poarta templului numită frumoasă. Aici era dus și pus în toate zilele ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu. Faptul că primea câte ceva de la ei nu-i ajuta însă prea mult, căci sta mereu acolo tot fără ajutor și fără nădejde. Ajutorul pe care îl primea era trecător, căci el venea de la oameni. Numai Domnul Iisus Hristos poate să dea ajutorul care trebuie, adică iertare și izbăvire de plină de orice păcat. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Fiecare dă ce are. Întrebarea care se pune este, ce avem noi? Trebuie să fii conștient de ceea ce ai și numai ce ai să dai altora. Să nu furi și să dai, ci să dai din ceea ce este al tău, din ceea ce ai primit. Cu ceea ce dăm, vindecăm sau rănim, luminăm sau întunecăm, bucurăm sau întristăm, sfințim sau întinăm. Argintul și aurul nu pot să alunge neștiința și nici să curețe cugetul încărcat de păcat. Aurul și argintul nu pot să îmbogățească sufletul cu daruri duhovnicești și nici să dea o viață nouă din Dumnezeu. Numai Domnul Isus poate să dea așa ceva la toți care vin la El cu credință. Să știm bine adevărul acesta. În împărăția lui Dumnezeu există lucruri cu mult mai de preț decât argintul și aurul. Tot Sfântul Apostol Petru scrie mai târziu în prima sa epistolă Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iată dar un lucru mai scump decât aurul, sângele scump lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De ce este scump? Pentru că poate răscumpăra pe om de sub osânda păcatului și din robia păcatului. Toți oamenii sunt prin naștere și prin felul de viețuire sub osânda păcatului. De sub această osândă nu există altă răscumpărare decât sângele lui Hristos. Da, sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Fără vărsare de sânge nu este iertare. La Domnul Hristos trebuie să cauți iertare, nu aur și argint. Dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Un filozof de demult spunea nu i se poruncește naturii decât supunându-i-te. Petru s-a supus el mai întâi Domnului Isus, de aceea putea să poruncească în numele lui să plece boala sau moartea dintr-un om. De ce a folosit Sfântul Apostol Petru numirea Isus din Nazaret? Pentru că numirea aceasta a fost dată de iudei în semn de jocură Domnului Isus, când au zis fiul templarului din Nazaret. Tot în semn de batjocuri a purtat acest nume și pe cruce. Acum acest Iisus din Nazaret va face sub ochii voștri o minune mare și prin aceasta își va dovedi Dumnezeirea sa. Scoală-te și umblă! Se spune că târziu de tot, când creștinismul oficial ajunsese să aibă la Roma pivnițe pline de aur, unul dintre reprezentanții acestui creștinism de nume ar fi zis către un creștin adevărat căruia îi arăta comorile. Iată ce departe am ajuns. Noi nu mai putem spune ca Petru, argint și aur n-am. Dar nici scoală-te și umblă unui olog, iarăși nu-i mai putem spune," a răspuns credinciosul. Dragul meu, lasă pe Dumnezeu să te ducă prin cuvântul și prin Duhul său la locul unde ți se cade să stai, pentru că numai acolo vei primi bine cuvântarea lui. Dar ce am îți dau." Petru și Ioan, chiar dacă au zis o uită-te la noi, aveau în vedere pe Domnul Iisus, care prin ei va face o minune. Ei purtau în inimile lor pe Hristos și pe el îl dădeau pretutindeni. Bogăția lor era Hristos și ea este a oricărui creștin adevărat. Reprezentanții lui Hristos și a împărăției sale poartă cu ei produsele și lucrurile celui care i-a trimis. Pe acestea le împart pretul tindeni. Numai când dăm din Hristos și pentru Hristos, ologii se vindecă, orbii văd și săracii se îmbogățesc. Scoală-te și umblă! Îți mulțumesc Dumnezeul și Tatăl meu din ceruri pentru cuvântul acesta pe care mi l-ai spus și mie și m-am ridicat din starea mea. Îți mulțumesc și te slăvesc în veci. Amin. Am ascultat meditații de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Să le citim din nou. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu.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 Tu fiu pierdut pe relegări, Înătoarece-ți ce pașii tăi, Și vin la Tatăl ce ți da, dat, Din el al vieții dar curat, Și vin la Tatăl ce ți da. Din el al vieții dar curat. Coboara sa ai risipit, Şi-n stare grea tu zaci zdrobit, Dar el te așteaptă iubitor, Cuharul său mântuitor, dar el te așteaptă iubitor, cu iubitor, cuharul său mântuitor. Te tiază mă duc îți cu pe care El ți l-a deschis Prin jertfa Fiului trimis, pe care El ți l-a deschis Prin jertfa Fiului trimis. Mâna ce-i astăzi vin, Să-i intrină harul cel divin, Al vieții veșnice adus, De Tatăl prin Hristos Isus Al vieții veșnice tu. De-aia prime Hristos și